Du lyssnar på Cinematekets podcast. Ungefär i samma tid som Maja och Charlie så började du också spela in Matador. Ja. Ett fyra år långt inspelningsprojekt ja. Ja, var ju det. Ja. Hade du någon aning om, för den är ju den mest älskade danska tv-serien någonsin. Hade du någon känsla för det när ni började spela in att det här skulle bli den här enorma hitten? Nej. Det, nej, det, hur skulle man veta det? Alltså hur ser en succé ut? Det vet vi ju gudskelov inte. Vi vet ju inte vad det är för en formel som gör att sakerna lyckas eller inte lyckas. Jag menar, vi använder de kräfter vi har och tänker de tankar vi har och gör det så gott som överhuvudtaget. Och, och, jag menar, en fiasko, jag lägger liksom en kräfter i den som jag lägger in som blir en succé. Mm. Så det, ja, nej. Den slags, jag tänker aldrig på det sätt. Det vet jag ingenting om. Men det var ju en jättebra historia historie. Matador. Och den blir ju bättre och bättre också. Men i början var det faktiskt... Ja, det var ganska skojt. Nej, men det var inte så särskilt. Men vi blev vid och så blev det större och större. Och så blev det så härligt som det nu blev. Ja. Så det... är. Mm. Vad betyder det för dig som skådespelerska då, att, att ha varit med den här Ja, det som är det, det, det bästa är att jag inte har blivit hängande i Matador. Att jag inte har präglad. Jag menar, om jag, för det är den här roll, Ingeborg Skärn. Jag menar, hon föddes väl inte, hon lever väl inte. Man kan väl inte vara en sån kvinna så vidordnarlig. Men det har aldrig smittat av på mig som skådespelare. Jag har kunnat gå alla möjliga äh, ju, roller, alla möjliga roller. Så jag har inte blivit hängande för publik eller regissörer i en Ingeborg-skärn. Och det tycker jag faktiskt är den största betydning. Därför att det skulle ju vara hemsk om man var tvungen att stanna där. Det, det vill jag vara mycket ledsen över. Kan jag se nu efteråt. Men det är ju ingenting man, man tänker på, på. När man är i det så är det ju fint och bra. Men jag har aldrig varit på den måde kastet som en Ingeborg alltid. Nej, mm. Mm. Vi pratade innan om, om teater och film som mm. två olika. Men hur är det då när man gör tv? När man i sig spelar in som på film. Om än kanske lite snabbare men du lever ju med en roll mycket, mycket längre. Ja, men det kan ju också vara härligt. Det, det, tycker, jag nog är, det tycker jag faktiskt är underbart. Jag menar, den tiden till exempel med Matador, var, vi, vi var ju på ett sätt, en, en, där var vi verkligen en familj, och vi tyckte så mycket om varandra, och vi hade... det så Erik Berling var ju en... Underbar regissör. Han var precis på samma nivå. Första tagningen till de sista fyra år senare. Och det är ju en inspiration att vara tillsammans med en sån människa. Det var underbart. Ja, nej. Jag, vad var det nu du frågade om? Jag frågade mig hur det var att leva fyra år med en rollfigur. Uh. Nej, men jag, det var ju inte bara den jag gjorde. För nej, nej. Jag gjorde ju också saker vid Cine mm. som var på teater. sånt. Mm. Så det har jag alltid gjort. Mm. Hur ska en regissör vara för att du ska tycka att det är en bra regissör? Du har ju jobbat med så många olika. Jag tycker en sak mycket viktig. Det är att ha frihet och humor. Och att man kan komma in dag och säga nej, nu har, nu har vi, det här har varit ditt. Det bästa som finns på en repetition. Men det är det bara. Och nästa dag så är det med det dummaste man har sett. Och det är det, är det mest härliga jag vet. Att man kan. Att man kan med en regissör. Säga. Nej det går det. Nej det går ju inte. Att inte allt är skrivit upp. Så man sitter i en fälla Eller i en fängelse. Eller vad det nu kan vara. Och därför att Det ska se så ut. När det bästa är. När det blir tillsammans. Så tycker jag att det är så skojigt. Och, och man har den en frihet. Och en, vad heter det på svenska Eller vad är det nu jag pratar? En grobund. Alltså en jord att stå på. Som är fruktbar. Och som man kan leva i. Och skratta i. Och ta fejl. Och ja vara vild lite grann. Men att man vågar lita på vita ja. också. Att hon ja, men, fixar... men också man försöker. Jag kommer ihåg att jag jobbade med en, en, en, en mycket härlig regissör som hittade Sam Biesekov. Han är död för många år sedan. Och han gjorde, jag tror det var, jag tror det var Macbeth. Men det gör ju ingenting. Eller så var det King Lear var det. Nej, men dem var jag. Men, men så när vi var på repetition så sa han plötsligt till mig. Vad är det du gör Gita. Vad, jag gör. Jag, jag, det, jag vet. Ja, vad gör du? Jag, jag repeterar. Ja, kom ihåg det. Du repeterar nämligen. Du har ingen ansvar. Du är ansvarsfri. Och det är det bra vid en repetition. Att du har ingen ansvar. På det bäst möjliga måde att förstå ordet på. Att man har den frihet att man kan tänka. Ett i dag och ett annat i morgon. Och kanske blir det en växeln av. Man vet inte riktigt vad det... Vad det, det, det tycker jag är så väldigt klokt att säga. Det är ju ingen föreställning. Det är en prövergitter. Fattar det då? Man är har väldigt kloka ord. Han säger, jag ska väl inte komma upp till en, en repetition och säga Nej, vad du härlig? Nej, vad är det bra? Det är väl inte det du, du använder din tid eller min tid på? Nej det, nej det förstår jag gott. Det skulle jag inte göra men, men det var väldigt kloka ord För det är sant, man ska använda tiden När man är Ansvarslös på det sätt Att man kan Jag menar någonting idag Eller annat imorgon Det tycker jag är härligt Var det så när du jobbar med Bergman För du hade ju honom som teaterregissör Ja Men när, Det är ju så svårt att att prata om. Det för, vad ska jag säga. Jag tror nästan aldrig. Att jag har varit ute för någonting. Som var så lätt. Därför att Ingmar Bergman. Han älskade oss. Det lilla hållet på misantropen, På det Kungliga teater. Vi var de han tyckte bäst om i världen. Om när du har en regissör som. Möta dig med kärlek på det sätt. så blir du bättre än du är. och ja, det Jag älskar den, den formen att jobba på. Därför, Inga Bärman, han kom ju väldigt precis om man skulle inte komma ut minut över, helst tio i eller en halvtimme för. Men det tycker jag också är helt fint. Men då sa hon klockan var ett jobb. Så jobbade vi Så, vi, så äh, repeterade vi Så var det paus, så skrattade vi Så gick vi in igen, jobba Det är mycket enkelt Jag menar vi står ju i timmar Och pratar med varandra ibland Om vad härliga vi är Eller vem vi nu har som vi älskar Eller inte älskar Och det tar ju tiden Och det var så enkelt med Ingmar Bergman För det var ingen tid till det Jo, i pausen kunde vi prata om Hur han hade i sin make Eller... Ja, men det var mycket, han skrattade mycket, vi hade det så skojt, Mycket, mycket skojt tillsammans. Det var, att säga. Det, var inte, det, det var inte ett duk att man kände sig i Bärmans fängelse eller någonting tvärtom. Sådant har jag i alla fall upplevt det. Mm. Du jobbade med honom på 70-talet ja. och sen önskade väl han dig? Som en av skådespelarna <laughs> I den goda viljan Det var ju märkvärdigt för Jag sa till Ingmar Bergman Herregud jag är ju dansk Och den där fru Åke Blom Hon är i alla fall för öster, hon, är, för ja, hon pratar ystermansk, det är fint Och jag är inte svensk Vad ska jag göra Nej men det, du nej, Det ska inte prata om, det ska, det ska vara dig Färdig Ja och jag var mycket tacksam för att alla de fina skålspelare, svenska skådespelare som, som jag, jag mötte aldrig var arg på mig, för det var en mycket bra roll. Och jag var ju dansk och inte alls svensk. Jag tycker det var mycket kärleksfullt att, att vara här tillsammans med alla de härliga människor människorna. Mm. Ja, en fin –Men du fick gå hos en språkcoach också? Ja, ja, ja. Ja. –Ja, det gjorde jag också i, ja. i Köpenhamn. Jag ja, pratade lite bättre än nu, det kan jag säga. För det var ju bli... inte den enda svenska rollen. Du gjorde Freud flytta hemifrån där. Ja, mitt det, i ja det gjorde jag mitt, mitt i den goda viljan faktiskt i takningstiden. Den, den, den var ju så väldigt lång den tiden, på, på goda viljan. Mm. Och, och, och mormor var inte med hela vägen. Så jag hade plötsligt en paus. Och så kom Susanne Bir och sa om jag inte ville göra äh, hennes första film för att flytta hemifrån, äh, var det skulle spela in ljud inne. Och jag sa nej, det kan, det kan jag inte, jag, jag inte jag, det kan jag inte. Ja men det sa hon, jo det kan du, du jo. Ja men herregud, det har helt för stor för att vara ljud jö, det kan jag inte. Men det var färdigt med och hon sa det, men det blir så. No, right. Och så blev det så, och, och jag det var på Valhallavägen vi, vi bodde där. Och när jag körde där idag så tänkte jag, herregud, det var så fantastiskt att komma från den goda viljan. Och hela världen kom och fotograferade på bilden den sötta mannen. Och äh, ja, och så plötsligt ja det, det var så stort och så fantastiskt Anna Asp som hade blommor och jag vet inte, och saker i, om du drar ut en, en, en låta så finns det också där, selvom kameran inte går in, ej. men det, det var så otroligt vackert. Så kom vi upp på Valhallavägen och där var ingen, ja du kan lägga till töd där under varma brater eller någonting och det, det var så skojigt det var en helt annan värld och, vi, och det var också det var en härlig tid total annorlunda än, än Goda Viljan när hela den där stora uppmärksamhet men jag husker på Goda Viljan så jag bodde på Esplanad som jag tycker så mycket om här i Stockholm med ett härligt hotell och jag tyckte jag skulle cykla här upp till filmhuset. Och det gjorde jag. Och så kom hela världen och skulle få ha i Och så sa han, ja, då kommer hon spela en huvudrol. Men de var inte alls begejrade för mig därför jag inte kom i in limousin. Men jag hade min cykel med de dagen. Jag var idiot. Så det, det, det, det är inte alltid bra med den med cykeln. Det är det inte. Det tar, man får ingen respekt. Så man faktiskt inte. Jag tänkte att vi skulle titta på ett klipp från den, från den goda viljan. Det är första gången du har varit med tidigare i, i serien. Men det är väl första gången som du visar lite vem du är som rollfigur. Vi kan vi titta på det. är Det är lite som maffiabossutstrålning över dig, tycker jag. Det är underbar kostym. Hatt? Nej. Men extremt skräckenjagande med små medel skulle jag Jaha. säga. Hon har sin mening. Ja. Hur kände du in inför den rollen då? Du hade önskats av Ingmar Bergman. Kände du då på något vis, alltså. Hur var det då att gestalta den här personen som funnits på riktigt? Ja men. Det vet jag inte helt om jag funderade så mycket på. Men. När jag tycker om. Jag tycker om Karin Åkerbloms karaktär. Jag försvarar henne inte men jag försöker förstå. Jag tycker inte hon ska försvaras. Det är ju inte det är löjligt. Det är bara dumt. Men att fatta henne, det tycker jag är, är, är spännande. Och eh, jag menar, vi, vi har också maffian kan man ju eh, kanske förstå men inte försvara. Så därför finns det väl... Två sorts skådespelare Groft sagt En som heter personality skådespelare Och en som heter karaktärsskådespelare Och jag är den sista Kategorin Därför jag, jag tycker Jag kan ju gå hem och vara snäll Och se ut och kitta Men det som är intressant Det tycker jag är Vad är det för en roll? Vad är det för en karaktär som står där? Eller som jag ska försöka Att gestalta det, det tycker jag, jag menar Det, det annat det är ju Nej, det har jag aldrig intresserat mig för Jag tycker om att, att, att, att Intressera mig för hur karaktären är Om det är en skåk Eller om det är en bra kvinna ja, Men det är inte det som, som Intresserar mig så mycket Det är mer vad är det, som, vad är det som Hon tänker, vad berör henne Och vad är det som leder Den där frun Ja, det tycker jag är spännande Lite liknande frågor. Var du också när du skulle göra Hamsson och skulle gestalta Marie Hamsson? Ja, men det var en helt annan sak. Därför att eh, det finns, eh, därför Karin Ockelbom, ja, det var kanske nog också en livande person, men trots det var det liksom Ingvar Bävan hade skrivit en saga över. Men här med Marie Hamsson skulle man skulle jag ju hitta. Utav en verklig person. Och det finns mycket litet om Marie Hamsson. Men jag sökte självklart mycket efter henne. Och hon har skrivit två vackra böcker som heter Reinboen. Den den ene Och den andra heter Under gulreinen Så har hon skrivit barnböcker och dikter. Och hon är faktiskt en fin författare. Men när man är gift med geni. Jag vet inte. Någon har jag gift med geni. Det måste vara mycket, mycket svårt. Och men, där stod Marie. Som var en vacker flicka. Och var skådespelare. Och så kom den otroliga mannen. Och såg på henne på nationalsöter. Och satte henne över på teatern och Och sa att. han Så vackra händer du har som ängla händer. Ja, men, men. Jag vet inte, det finns en bok som heter Brevet till Marie. Och om den finns plötsligt en kasse till fem kronor eller någonting. Köp den. Man har aldrig sett. Alltså om man får sån brev in i brevlådan så skulle man vara sålt. Klart. För en sån förhållande som de två har. Jag tror att de älskade varandra mycket, mycket högt. På ett mycket våldsamt sätt. Och därför kunde de inte ingå i det här världslivet. Med barn och allt som nu är världsliv för så alla. Men det var så extremt ett kärleksförhåll. Så de kunde bara vara där för det. Men inte för, för, för, nej inte varje dag. Och nej och barn som skriker och höner som nej. Det tyckte han inte om. Han tyckte det var fel de skulle tyst av nej. Men jag hade en stor upplevelse, jag hade många, men jag hade en stor upplevelse, vid att jag kände Knut Hamsons äldsta son, Tore Hamson. Vi hade under hela den tiden var vi gjorde manuskriptet på nordisk film om Max och jag var där och vi var många som jobbade med det här manuskriptet som P.O. Enquist hade skrivit. Och jag hade en stor kontakt med Toa Hamson Därför jag ville så hemskt gärna göra Marie till en kvinna på gott och ont. Men inte som en svart fogel, nazist eller vad alla vill göra henne till. Men hon var en kvinna som födde barn och hade ingen vann vatten. Och det var ingen pengar. En man som inte tyckte att hon var tillsammans med henne. Bara på det här sättet. ut Men det hade jag Tore som jag ville så gärna göra ett manuskript om Marie. och När jag sickade till honom så sa han... ja. Det är inte mamma, men jag jobbar fortfarande med henne, Gitta. Gör det, var du på gång med är fint. Så jag jobbade väldigt. Och då kom jag plötsligt in. Jag skulle försöka någon, eller pröva någon, någon kostymer på JAR, som det heter i Oslo. Och um, då kom jag körande och så stod det plötsligt. En man där hände vid kantinen. En förfärlig vacker högman Han linade Knut Hansson helt otroligt Och jag tänkte nej alltså, Mitt yrke är bara dumt Nu ska jag Berätta att jag ska spela Hans mamma Nej, nu slutar allt det, det är det dummaste jag vet Och Det är oprofärdigt Och jag går över en gräns För att människa Vad är det jag, vad är det jag gör Och så gick jag Hen till honom och plötsligt så sträcker han ut handen Och så säger han Du liknar min mamma Så säger jag Att han plötsligt fick jag lov Att, att göra den där Marie ja, Det var en st stor upplevelse Plötsligt Han sa det till mig Det var en stor hjälp Mycket, mycket stor så Jag, jag kan prata i timmar om Marie Jag tycker det är så intressant En kvinna mycket intressant. Hon var den enda som skrev sitt kryss på nazistpartiet i Nörholm. Röstade på det? Ja. Och varför gjorde hon det? Varför helvete gjorde hon det? Och jag funderade. Vad är det som gör att ett liv plötsligt blir ett kross som är så förfärligt som man kommer att ge det där fela kryss i boken. Vad är det för en skrepnöjd öde som gör att vi människor plötsligt är där? Och jag, jag har ingen särskilt fin lösning. Jag vet det inte. Men jag tänkte att det var på ett märkvärdigt sätt att komma upp på nivå med Knut. Jag menar han pratade bara med Gud. Och när han blev gammal också med Marie. Men... Men det var på ett sätt ett, en, ett försök att säga jag finns. Och så gör man ett tecken som är så förfärligt. Ja, det var vad jag kom fram till. Att det egentligen var ett försök på att nå honom. På ett mycket fel sätt. Inte minst för henne själv Men ja, det var min tanke. Mm. En del av, en del av ja, ledtrådarna finns ju också i den här scenen som vi har sett ett smakprov av redan då men nu snart ska få se hela. Jag försökte hitta något sätt att klippa ut det kortare men kunde inte för det är en sån otroligt bra lång monolog. Vet du hur den blev till? Därför att den du har rätt för den är, den är lång och det är som en, en rus. Och jag sa till Jan-Troell Vet du vad? Jag kan inte repetera den här scenen. Jag menar, vad, vad ska jag göra? Nej, det kan jag inte. Men om du nu sätter kameran där. Och sätter film i och står där. Och trycker på knappen. Så kommer jag rusande och så gör vi hela scenen en gång utan repetition. Därför alltså, har jag gjort vad jag tänkte. Och så kan jag göra det tusen gånger. Men jag kan inte repetera och klippa ihop. All, nej. Och det förstod Jan. Ja, det, det gör vi bara. Och så tryckte han på knappen och så kom jag rusande. Och så gjorde vi hela scenen i ett slag. Och Max var med på det. Och, då, ja. och då sen kunde vi jobba med det. Men jag har det på det sättet. Att om det gäller någonting som är så. Ja. Inte till repetera. Alltså du får göra det. Och så efteråt kan man klippa ihop det. Och det var det första scen, en av de första scenerna i filmen. Men det var väl det allra sista ni det spelade in sista. också. Så ja. det hade du väl laddat också under ja, hela... Ja, klart vi hade ja. det, ja. ja. Då ska vi se på detta klippet nu. <laughs> hela. Om en liten liten stund nu så är det dags för er i publiken att ställa frågor. Jag ger er några sekunder att tänka ut någonting riktigt bra. Och så bara fråga lite om Jan Troell som du jobbar med här ju. Och du också var i Maria Larsson. Ja. Och som du inte kommer med i nästa film. Nej, för jag, fråg du på honom. Ja, jag frågar om han inte hade bara en liten statistroll med en gammal fru som sitter och dricker kaffe eller någonting. Så jag skulle så hemskt gärna bara vara tillsammans med honom. Ja, om man kan säga så. Jag älskar honom. Han är ett män som man kan inte låta bli att älska. Jan är någonting helt märkvärdigt. Han är en tyst man som har en enorm kraft. Och han har en mänlig södme som, är, som går direkt in i hjärtat på mig i alla fall. Och på vad, sa du, alla andra. Manlig, vad sa du, Jag vet inte, det södme, Vad heter det? Sötma, Ja. Ja, och det är ju en mycket sällan sak för en man, därför att det ger en, en känsla som är helt otroligt vacker. tycker jag. jag tycker, när Jan han står där och så klyver han upp på sin kamera och så sitter han där med en dålig rygg och, och så, plötsligt så, så kan man inte se var kameran starter och mannen slutar. Det blir som en cirkel. Och hans ögon är ju så fantastiskt bra. Och jag kommer ihåg när vi gjorde det scenen också. Vi gjorde andra scenen. Så sa var, var, var, var någonstans filmer Jan? Men så har han gått. Nej, det var en liten sak. Där var en myra som kryp. Ja, vi spelar. <skratt> Nej, det var en ja men är det inte underbart alltså? Mm. ja men alltså typ ja men sån var så, så, så, så, va, så, ja det vet jag vet ja men så det är han tycker jag. Mm. han är, du... är han är så alltså sandslig i, mm. i sin i sin i sin fotograf mm. en regissör vad han jo är på det sätt tycker jag. Mm. ja du kallar honom för i boken levande bilder, och så sa du att han var som en humla som inte vet att han kan flyga <laughs> ja men det är men så är flyger han då Ja. Då är det dags för publiken då. Då har en fråga där. Du ska du vänta lite så du få en mick också. Så alla hör. Du, jag undrar så mycket om det här med att spela på ett för dig främmande språk. Alltså, det är flera underfrågor här. Är svenskan det främmande språk som du spelar bäst på? Ja. Alltså, ja men... det tror jag. Men ändå, men, men, eh, Karin Åkoblom var faktiskt ganska bra svenska tycker jag. Ja, ja, det, är inte, det är ingen det men, är kritik menad mot nej, själva men, men, men vet du att Hamson där pratade vi om vilket språk ska vi göra? Alltså vi skulle jag prata mitt svenska? Nej Jag menar, det är ju, Hon är ju norsk Jag kan inte prata norsk det för, jag, jag kan inte härma den, den där fina tonen Jag tycker det är mycket svårt Och Max skulle ju heller inte prata norsk Skulle vi så prata engelsk Men varför det? <laughs> Och P.O. är en man som skriver inte eh, få Han skriver monologer faktiskt mm. Och vilket språk är jag bäst på? Dansk så därför blir vi eniga om att Max talade svensk, jag talade dansk och våra barn pratade norsk. <här> Men jag undrar um, om din upplevelse av ditt skådespeleri på ett främmande språk. Alltså, uh, det, måste, det blir ju en ny aspekt förstås när ja. det ska framföras på ett främmande språk. Och det gör det mycket bra och så, men det är inte riktigt det som jag vill åt, utan det är kontrasten mellan ja. att spela på ditt språk och spela på ett för dig ändå främmande språk. Självklart, jag förstår vad du mener. Finns kan... det några fördelar med det? Ja, det kan ge mig en frihet som jag kanske inte har på dansk. Självklart är jag bäst på dansk, det är jag alltså. Men... Om du nu jobbar mycket med det svenska till exempel här. Och så har jag plötsligt en frihet till att göra saker som jag kanske inte ville göra på dansk. Mm. Så därför kan man säga att det är inte en, det är inte dåligt att försöka. Men eh, ja, jag ska göra en stor tv-roll i Norge och jag, jag, jag fruktar faktiskt. Mycket vad jag ska göra med mitt språk. Mm. Nu är det en dansk gammal käring som har bott i Norge i 30 år. Så det går väl på ett sätt. Men, men, men jag skulle gärna hitta en väg. Som jag hittade en väg med de fina coacher som jag hade här på. På goda viljan. Ja. Ja. Tack. Min fråga är där. I blått. Hej. –Hej. –Jag är också från Danmark, men jag bor här i Stockholm och går på teaterhögskolan just här bredvid på skådespelarlinjen. Så nu undrar jag liksom... För det... Kanske vi ska ta den på danska? Ja vad du vill, jag, jag fattar det. Ja, men... Och oh, jag säger också igen det här med språket och skulle installa oh, oh, oh. oh. på svenska. Nej, men ähm, äh, nu är jag självklart väldigt nysgerrig med, äh, för det är mitt liv lige nu, att gå på en teaterskole. Ja. Hvordan var det att äh, gå på teaterskolen den gång kontra nu? Alltså förstår du, äh, för jag bråttar lite dansk. <laughs> förstår du, vi var kun två år på skolan og vi blev totalt misbrugt på den allerbedste sæt. Der var ingen, som så, nej, nu, nu, nu skal hun vore i fred, og nej, nu er det så synd, og nej, har det gud, nej. Altså, jeg, jeg har indtryk af, at man i dag tager mere hensyn til jer, end man gjorde dengang, jeg gik på elevskolen. For jeg var statist hver aften. I opera, i ballet, eller i folkemængde, eller hvad I. Jeg var altid på scenen, og det var vi alle. Og vi, som var pigerne på skolen, vi fik ikke så mange penge som drengene, som det er hele tiden. Så, øh, men jeg, og vi, hav, vi havde nogle lærere, som var så upædagogiske, så det var herligt. De var, ja, de, de, nej, de var ikke pædagoger, de, de var skålspillere, og var hæstlige, og vanvittige, og søte, og, ja, det forstod jeg. Vi blev nedgjort, og vi blev smidt ud, og ind igen, og ja, jeg er meget tacksam for alt, hvad jeg har oplevet der. Det kan jeg sige det. Ja, tak. Tak. Det har inte tagit hensyn till oss i hvert fall. Det kan jag lov dig. Nej. Är det har flera frågor? Mm. Nej, hej, hej. <laughs> mm. Inga fler? Ja, varsågod. Det kommer micken där. Det här blir en stor stor fråga egentligen, Gitta. Men jag undrar. Skulle du... Kunna peka kort på någonting som du verkligen tycker är den stora skillnaden mellan den svenska mentaliteten och den danska. Alltså bara när man har sett de här filmerna nu så tror jag någon mer än jag tycker att vad avancerat var direkt danskarna var redan på den tiden att, när de gjorde film. Jag vet inte om ni har tänkt så, men jag tänker så. Och jag undrar, det här var en liten ledande bisats i min fråga. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara dig. Där. Därför att jag tycker att nu om tiden, där finns det en värld här i Sverige och i Norge vad man tycker om kulturlivet. Om man tycker om att filmen, teater, musik finns. Och jag tycker vi är ute i någonting i Danmark som är så farligt. Därför att konstnär, hela det kreativa gänget kan man säga. Alla, alla möjliga som tillhör den kreativa delen av ett samfund, Vi uppfattar mycket, mycket långsamt vad det är som händer. Och när vi äntligen det, så är det nästan alltid för sent. Och så finns det ju någonting som jag har stor respekt för. Och det är det som heter ångest. Och man har en stor ångest för att miste sitt jobb i Danmark. Man har en stor ångest för att prata rakt ut vad man menar. För när man gör det så är det sparken ut. Men jag är nu så heldig, jag är så gammal som jag är. Så jag säger saker. Men det är ingen som lyssnar. Men jag säger det. Jag säger det. För jag tycker det är så farligt. Och jag menar att man här i Sverige faktiskt har en helt annan syn på, ja politiskt också, även om jag inte är särskilt politiskt orienterad. Så känner jag att man har en stolthet över kulturlivet. Och det är vid att försvinna i Danmark till stor fara för, för oss alla i Danmark. Ja. Jag vet inte om jag svarar på din fråga. <laughs> jo, jag tänkte fråga lite om dansen med Rigitze kommer ju att visas ja, här nu ja, efter pausen. Ja, helt ja. Enkelt. Och Den såg jag eh, om nu för. I veckan. Och ja. blev otroligt gripen av den. Det måste väl ändå också vara en av ditt, så, ditt livs filområden. Ja, det, det, det är det också. Jag, jag kommer ihåg när Caspar Rostrup, som han heter regissören, han pratade med mig om och Han tyckte att jag skulle göra regisse i den underbara roman av Martha Christensen som manuskriptet är gjort över så tänkte jag när vi gick på nordisk film över gården så tänkte jag att det här det är väl det som man kan kalla en livsroll. Och jag är mycket tacksam för att, eh, att det var jag som gjorde det, så jag skulle röra det. Jag var mycket, mycket tacksam och det var en, en, en mycket fin tid vi hade tillsammans. Så det var bara väldigt, väldigt goda minner och... ja men alltså, det, När man har så bra en historie. Alltså, men det är ju det som är grundlaget för det hela. Det är den bra historien. Jag menar så klarar vi skådespelar oss nästan alltid ganska bra. Men om historien inte håller så är det ju att det blir farligt för oss. Men här har du en jättebra historia. Om en kvinna som alltid vet... Hur man reagerar precis där. Ja, det ska av ja, en på henne. Ja, men det, det skulle jag aldrig kan jag ju inte. Men det vet Rikitse. Hon vet att när hon träffar sin man som är arbetslös, så ska hon inte ynka honom men hon ska ge hem så det in på tosken så hon han vaknar. Ja, men vad bra det är. Ja, hon är inte hon är inte konflikträddomar. Nej, det kan Nej. man säga. Nej. Nej. Det är hon inte. Hon ångrar när hon går för vitt. Men det är en härlig film. Det är mm. det faktiskt. Mm. En härlig historia. Mm. Som också har... Om nån när jag blir och ser filmen. Så har den mycket, mycket märkvärdig start. Och um, därför den startar nästan inte. Det är en man som går. Och han går. Och han går. Och där är märkvärdig, märkvärdig... den är som finns... en tak tak tak och han går bara. Och äh, jag kommer ihåg att när den skulle ut- så ville nordisk film inte ha den skulle starta på det sätt men den skulle starta med slutet. Och så kämpade äh, regissören Caspar Rostrup verkligen- med livet som insats. Han sa nej, om den inte startar så här- så finns inte historien. Och rätt har han. Jag säger inte vad det slutar med, det gör jag alltså inte- men, men det är, det, man, ska, man ska faktiskt vara med den där märkliga man som Richard så har och följa honom därför man blir kastad in mm. i ett liv som är ja, som inte är det man tror. Nej. Nej, det är återblickar på återblickar. Mm. ett liv sammanfattat på en dag kan man säga. Ja. mycket märkligt. Sen tänkte jag också vill fråga lite om människosolen som du som just ja. som vi höst ska gå upp som är Jonas Gardells ja. pjäs som ja. blivit film i Norge ja, då du pratade danska då antar jag, med tanke på alla språkfrågor vi hattar <laughs> Nej, jag heter Fråg och jag pratar dansk mm. men jag är ju inte helt ett människa och um, det, det, det är en mycket märkvärdig historie Jonas Gardell har skrivit och uh, hur den är filmen det vet jag inte men den det var fantastiskt roligt att, att, att vi upptog den. Men det är ju en... Ja, vad är hon? Är hon en ängel? Är hon Gud? Är hon ett sännebud? Är hon någonting som är att människor kanske får i tecken hör nu efter vad som händer. Men vi hör ju inte. Vi kan väl inte höra. Och det är också problemet i Människa i solen är att den här gamla frun, hon frågar hela tiden de här unga, två unga par. Lyssna nu, lyssna. Kan ni fatta vad jag säger? Och det kan de ju inte. Och så går allting sönder. Men det för får för vi se hur den är. Mm. I höst går hon upp i Norge. Hoppas hon kommer hit till Sverige snabbt också. Med det skulle jag vilja tacka dig för att du kom hit till Acto Studio. Ja. Det, ja, det har varit dejligt att vara här. Jag hade i alla fall... Tack så mycket.